Gravură. Astăzi soarele prin s-a născut din haos mort, pe de dimineață cenușie ca un cort, Pe când sufletul coboară melancolic pe amintiri, Ca o pulbere ușoară de scântei și licăriri, Peste cărțile din care se deșteaptă mosc trezit De pe foi ce au putrezit prin un unghere desertare, Orologiul ploia în urma și cu inima într-un ritm, pat secundele ce turmă, neîncetat au tot murit. Și ce liniște se așterne, și cum sufletul se aude scuturând aripe ude peste brumele eterne. dintre -a mea singurătate las în voie timpul viu, care știe ce nu știu. Și prin veacuri destrămate fac cu Pana și scriu.